Trecu în zbor pe acolo și zărindu-l, îl apucă lacom în plisc, zburând cu el pe creanga cea mai de sus a unui frasin. Peste puține vreme însă, se ivi din niște tufe și cu mătra vulpe, care văzând cioroiul, îi dă dumieroasă binețe. Bune vreme, ce mai faci? Până când să-ți dau ghes? Am înțeles de ce taci ca mormolocul Brânza îți astupă ciocul a, ah, atunci o gasi. Unde? Aici, spune drept. Știam eu că ești deștept, priceput în toate cele. dă și -mi mie sufletele. <gântări> Te știu plin de bunătate. Dăm și mie jumătate. <gântări> nu mm, știam că-i nătărău, dar așa zgârcit și rău, Să o mănânce singur și... Dar cum n-ai ba o găsi tocmai un bobleț de corb? Știam eu, norocul e orb!" <laughs>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 Nu ai glas Și e păcat, Vezi? Te superi Am știut Nu sunt suflet prefăcut Ceam în și în capușă Dreaptă sunt mereu din fire Nu minciuni, nu lingușire Deci nu-ți fie bănat, Nu ai glas și e păcat. Eu spun totul, hodoran. Nu am greșit eu. Difunt... vai! <laughs> Ține-te de cloncănit, corp cu glas podorogit mm, Asta nu e cu dreptate, dă-mi mie jumătate Pot să mor, nu-ți dau nimic! Eh. Mm, dă-mi și mie o bucățică Da, dar eu nu te-am rugat să-mi dai și nu mi-ai dat niciun sfert și niciun pic până te-am luat cu un șiretlii Pân' să Tronc, ai vorbit clonc, clonc. Pleacă necăjit, cornă tâng, Trufaș zgârcit! Haide să ne giftuim, ca i de, de când vorbim. Corbul se ținea trufași, <laughs> Se crezuse iscusit, Dar și eu l-am păcălit <laughs> O să-mi știe de-a cu frica Nu voi să-mi de nimica Nu uita uitat cât o trăi Brânza asta bunofi. fi hum, Cum miroase hum, Ce duhoare Sunt mare și uscată ca o iasca, Vru să mă păcălească, tontul, dar am priceput, cornă tâng și prefăcut. Vruși să faci o mărșăvie. Ai luat de la ni scai prafur să mă nec? O, ce tâlcă! Ar, și ce zevzec, ce și și ce hain! Ah, dar tot eu de hacă îi vin. Ah, motanul! Bună vreme! Ce rău sta de tot geme! Cei cu metre? ce ai pățit de ești astăzi jigărit? Mânca-și poate vreo bătaie? Mm. Făcu-și iarăși vreo trăsnaie, Miau. Soracul, cum mai geme? Cum mă trebuie în vreme. Ei, se întâmplă lumea asta toate rând pe rând. Vine din senină pastă. Și pe drumuri și vlământ. Dar din ce pricină? O prostie pentru care singur sunt de vină. Avea drept stăpânul meu... Or și ce să-mi fac? Nu te pierde așa cu firă Lasă cu o să treacă Se va îmbuna stăpânul Și iar te-o primi Iau, nu mă mai primește Ori și ce ar fi, tare-i supărat Ei, curaj, curaj cum metre, că doar ești bărbat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 Doar atât că eu acum sunt fără vreun rost pe drum Nu, ascultă sfatul meu, găsești casă Miau, E greu Poate dacă dumneata bună precum ești Ai vrea găzduire să îmi dai Nu tu mai ai lipsei Și te nu cu supărare și ceva zău de mâncare Că stomacul milihni O să-ți dau colac, Prăjit Sunt flământ grozav, îți pui Da mai puneți pofta în cui <laughs> Vai, cu metre. Știi prea bine că nu-i nimeni ca mine de milos. Ce să zic? Însă azi nu am nimic. Dar una dă post pe o zi, lângă ușă. Tocmai azi, să nu te miri, am venit Ramusa Fir din vreo șase-șapte sate. Iartă-mă, dar nu se poate.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 Stai puțin cu metre. Cei? Am găsit bancare, niște mâncăruri. Nu-mi prea place dacă n-ai ce face. Stai cu metre, nu te atinge. E o travă? E, nu e o travă. Prafuri amarui. Ce mai miros. M-a lovit strănul.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 Brânză, șoareci El mi-a spus Ca să-i prindă Că pus Ce tot spune? S-a prostit praful, Da, mi-am amintit A ce se bucura așa? Da, da, nici vorbă îmi spunea, îmi spunea de adevărat E nebun -e chiar delegat Îmi spunea o întâmplare Că ar fi pus praful mare Da, ce cu dumneata vecină? Și că soareci ei bine O să încerc și poate, dar... O să încerc diseară chiar Ce să încerci? spune ce este Vorbă lungă, o poveste De necazuri ne am scăpat Ești nebun chiar de legat Și am să fiu iar fericit Sărăcuțul s-a scrântit O să vadă acum chițcanii că să mai tari ca ei motanii Și o să-i scarmă o să-i E nebun de adevărat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 Pată-i de afurisiți. Pă-ați noapte. Și eu. I-auzi, încep trăznaia. pă noapte cu potaia de moatan. Le-am dat eu lui. O fi colindând haihui și flămând și fără casă. ducă Nu mai îmi pasă. Nu mi-e milă nici atât. Păi, m-au împusem până în gât.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 O să vadă că a greșit. Hm, de neisprăvit. Ce-i lipsea la mine în casă? Nu, vecine, nu-mi mai pasă. Ligioană, rea și pace. Orice ai spune, orice ai face cu tipicurile sale... Stau, târcoale, scai de dumneata să țin. Iar o noapte de venin. Dumneata acum scăpaște motan de un vrăjmaș. Nu știu de scăpa și eu. Da, ai dreptate, e mai greu. Văd și eu, nu vor să iasă. Casa mea nu mai e casă. Își făcură cură cuip și stau. Razna în lumea so eu. o iau. Mie le hamite spun e, Tu mai aștept. Ce să aștept? Sunt grozav de-a furisiți. Toată noaptea -i trag. Căzura așa, dușman. Bate-i focul de chitcani. Toată noaptea la dulap O să-mi iau lumea în cap. Nu, asta am gândurat, vecine. Fă-ți curaj! Ține-te bine! O să scap și de bucluc! Nu știu zeu, când o să apuc. Bună seara! Eu mă duc. De... Să mă odihnesc în pace, iarăși voi nu mă lăsați, precum vă de nici acum n-am să pot să doarmă, îmi pare. Ce poftește aici, are! Zât! Să nu te văd o clipă! Uite, domnule, că-mi pripă veni iar în casa mea. Ești bandit, mea! Coțule de drumul mare, nici o vorbă că acuși, nu-ți ajunge ce-am făcut și... Mm. Șterge eu, de ce mai stai? Un răgaz de o noapte numai. Eu s-adăpostez dușmani? Vă scap casa de chitcan? Aha, tu pui de lele, trădor făcător de rele. Merit, domnule, că am fost leneș, mâncăcios și prost. Doar la rele e Dar acum m-am pocăit, că am văzut cât e de grea viața singură. Ai mâna! Da, mai rău decât atât. Greu e traiul și urât m Am gândit întreaga zi să-mi răscumpăr mina. Și? Ghemuit lângă o lucră, așteptai ca să se ducă soarele să pot intra iar la dumneavoastră A. Mă întorceam cu gânduri bune să mă rog de iertăciune și aveam în minte un plan. Bune? domnule nu Să vă scap. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu de familia Chitschits Crezi că ai să mă înșel care? Domnule, o încercare, vă rog numai una Și să-mi faceți ce-ți pofti Cum să te mai cred acum după ce te-am făcut Și după ce te-a pățit și stăpânt? Am greșit, dar acum am îndreptat Uite ce te-am iertat Dar te-mi faci vreo rușine Nu mai scapi ușor de mine Domnule, nu vă îndoiți, veți vedea Îi urăsc nespus Domnule, vă rog Supus să-mi dați voi doar atât la pas, să le pun în gâțele Trag o scărbăreană Hai să faci aros pofala. De nu fac, precum vă spun vă că ești de gură bun Și la treburi bun voi fi Bine, nu mai stărui Însă dacă s-o întâmpla Să-mi faceți ce veți vrea Nu mai fac de râs motani. Dar cum ai să prins cani? Am adus acum un leac Sigur lui veni de hac Dar ce leac? Cu iertăciune veți vedea, nu vă pot spune Dați-i numai un răgaz Batelvina are haz Îi fac voia, nu-l descos Dar de o ieși pe dos Ia-o zi, vezi? o să scătă De strigatul lor o Mai în cu și praznic E merit și ce o zândă Eu mă culc, dar stau la pândă Stați, vă rog, la pândă în pat Te mai știi? s fi îndreptat N-ai să adorm, nu-i așa? Nici o clipă, veți vedea Și nici șafnă o să se facă în dulapul Să mor dacă voi mai face iar prostii S-o fi pocăit, mai știi? Gheț, gheț, gheț Acum, iau, iau, iau, cum să nu? Nu, păcătoși, neastâmpărați Fați vă rog și nu mișcați, veți vedea ce le voi face Iar omul se lungi în pat, prefăcându-se cufundat în somn adânc. Motanul, mișteric o coloșul de brânză pe care l-a duse cu sine, îi dădu o înfățișare arătoasă, îl ascunse în dulap și se așternu pe veche. În scurtă vreme, furii se iviră viră și ei din tainița lor întunecoasă. Domnul n-are ring cu la culmeții git să git să git să git git git git git git git git Tsk tsk tsk tsk tsk tsk second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 Să ne E Ce o formă, ce o formă, că-l Vezi, știam, plecase și... Noi... Da, dar m-am întors la voi. Ne paruse așa de rău. Da, stăpânul, nătărău, m-a bătut și m-a gonit. Noi... Însă eu... Tot am venit și v-a dus ei cu sârg o turtiţă de la târg O <laughs> nu vorbiți? De tot este motanul Roşcovanul Iar ca fraţii o să fim, iarăşi o să-l păcăliţi Haide, Iute, nu mai stați! Luați o şi vă învruptaţi Că suntem înfometaţi Mulţumeţi <laughs> Mulţumeţi <laughs> domnule i-am păcălit a furis pentru că de familia kitsch bravo bravo domnule la ei cum se strâmbă de urât, dar le pun și la banca dragi domnule deschideți naciți naciți de bravo că mi-ai arătat că acum te-ai dreptat? arătata vitejia Mi-am făcut doar datorii S-au făcut-și cu prisosință, avân cu avânt și E Acum mi-ai dovedit că în sfârșit te-ai pocăit Era timpul, mă-ntrecusem Liniște Nici nu crezusem că așa iute o să scap Și când tihna am să stau Ce răsplată vrei să-ți dau?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 Șoareci n o să mai bată capul noaptea, ziua toată și să-mi caute pricină. La tulap n să mai vină. Pot să dorm și pot să stau cum îmi place. Ce să-ți dau fiindcă te purtași frumos? Mm -hmm. e, haide, nu fi rușinos. Na, mănânc. Ia și pâine. Hai să dormi aici, iar mâine chem în zori de zi vecinul să te ierte. S-a dus chinul. Uf! Răsuflu ușurat că de ce-am scăpat.